Немов футбольного м'яча. Гегріде, сказав він тихенько, мені здається, ви помилилися. Не думаю, що я чарівник. На його подив, Гегрід розреготався. Не думаєш, га? А хіба ніколи нічого не ставалося, коли ти був переляканий чи сердитий? Гаррі задивився на вогонь. Тепер він уже пригадував. Кожна химерна подія, яка розлючувала тітку з дядьком, ставалася тоді, коли він, Гаррі, був засмучений або розгніваний. Коли його цькувала дадлова зграя, він щоразу якось тікав від неї не хотів іти до школи з тією ідіотською стрижкою, і йому відросло волосся. А останнього разу, коли його штурхнув Дадлі, хіба він не помстився, навіть не усвідомивши цього? Хіба не напустив на нього бога констриктора Усміхнувшись, Гаррі знову глянув на Гегріда і побачив, що той просто сяяв. «Вийдеш?» – сказав Гегрід. І ще каже, що ти, Гаррі Поттер, не чарівник. Зачекай, ти си ще прославиш у Гогвордсі. Проте дядько Вернон не збирався здаватися без бою. «Хіба я не сказав, що він нікуди не піде?» – прошепів він. «Він ходитиме до школи Стоунволл і буде мені за це вдячний». «Я ж ті листи. Йому будуть потрібні такі дурниці, як книжки з замовляннями, черевні палички і...» «Якщо він си захоче піти, то його не зупинить такий цілковитий магл, як ти», – гаркнув Гегріт. «Не пускати сина Ліліта Джеймса Поттерів до Гогвартсу? Та ти здурів!» «Його ім'я було у списках, відколи він вродився. Його беруть до найліпшої в світі школи чарів чаклунства. За сім років він себе не впізнає. Гаррі там буде нарешті поміж таких самих дітей, як і він. І то під наглядом найкращого директора, який керував коли-небудь Гогвардсом, Албуса Дамбл. Я не платитиму за те, щоб якийсь божевільний старий дурень навчав його там різних фокусів. Заврищав дядько Вернон. Але цього разу він зайшов задалеко. Гегрід схопив парасольку і розкрутив її над головою. «Ніколи!» – загримив він. «Ніколи не ображай у моїй присутності Албуса Дамблдора!» Гегрід зі свистом опустив парасольку донизу спрямувавши її на Дадлі. Спалахнуло фіалкове сяйво, що стрельнуло немов феєрверк. Залунав пронизливий вереск, і наступної миті Дадлі вже підстрибував на місці, вхопившись руками за свій товстий задок і завиваючи з болю. Коли він повернувся до них плечима, Гаррі побачив, що з дірки в його штанях стерчить Закручений свинячий хвостик. Дядько Вернон аж заревів. Тягнучи тітку петунію й Дадлі, він востанє нажахано глипнув на Геґріда, вибіг до сусідньої кімнати і щосили гримнув дверима. Глянувши на парасольку, Гегрід почухав собі бороду. Не варто було. «Нервуватися!» – винувато промовив він. Але все одно нічого не вийшло. Хтів обернути його на свиню, але, бачу, він уже і так був справжнісінький свинтус, тож бракувало тільки дрібнички. Нахмуривши кошлаті брови, Гегріт з-під лоба подивився на Гаррі. «Я був би вдячний!» Якби в Гоксворці ти нікому не сказав про це, попросив він. Я взагалі не повинен насилати чари.